И накрая за Ом. Какво ни казват опанишадите за Ом. Ом е това, което се назовава безкрайното. Който се посвещава на Ом, се посвещава на безкрайното. Той се посвещава на Брахман. Боговете в древността победили демоните не чрез силата си, а чрез Ом. Който проникне в Ом, в Брахман, става безсмъртен. Ом е най-древният химн на единството. Ом изпълва човека с древност и Единство Ом Този звук е безсмъртен И безстрашен Когато боговете победили Асурите Демоните То е защото те се уловили за Ом И така удържали победата Обежището е в този безсмъртен и безстрашен звук. Звукът он е създателят на опората. Оме, древното име, универсалното име на Брахман. Оме, отиване при Брахман, върховното тайно същество. Ом е символ на чистото съществование. Освен това, Ом не е дума. Тя е нематериален звук. Тя е мистичен звук. Ом е тайна отвъд Словото и отвъд света, отвъд азбуките. Ом това е във всъщност. Звучащата тишина. Това е вътрешно звучение, а не физическо. Това е вътрешно несътворено звучение. Ом е самото начало на звуците, но самата тази сричка не е звук. Ом е владетел на трите свята, външният, тънкият, т.е. духовният и непроявеният Ом е синтез на най-тънката и всепроникваща сила Ом това е звукът на пустотата звукът на безкрая който не познава пранава казва Яджнавалке пранава е друго название на Ом или Аом, който не познава Пранава, т.е. ОМ, Словото му и животът му са поразени. Думите му са човешки. ОМ е най-древният и божествен меч срещу злото. Който познава ОМ, той става разрушител на тъмнината. Ом е връзка с боговете и поради това Ом е освободител. Ом е царският път към Брахман. Това е пречистият поток от духовност. Ом е отвъд вселената. Отвъд боговете. Отвъд разума. Защото Ом е бащата на всичко това. Това Ом работи за нас неуловимо. И всичко това става в чистото безмълвие. Ом е ключът към изначалност. Ом е най-древното и кратко благовестие. Тази сричка е жива част от великия древен брахман. Жива част от великия древен брахман. И затова тя е повече от дума, повече от сричка, повече от слово. И тя означава за връщане в Брахман чрез повторение. Оме, казват мъдреците на упанишадите, оме оръжие, оме упование. Това прасъщество, ом, може да оживява във всякакъв вид мрак. Запомнете тази идея това прасъщество Ом може да оживява във всякакъв вид мрак. Няма значение каква е неговата степен. Ом, това е брахман. Това е всичко. Това е мистиката на единството. Това беше за днес, следващата лекция на 4 май. Тогава ще говорим за Egypt.